أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ وَعَلَقْتَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ, كيف فعل ربك بِأَصْحَابِ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ لم يجعل الكيد في تطيل ألم يجعل الكيدهم في تبلل ألم يج الكيد في تضيل وأأَرسَ عليهه طيرًا أأَبابيل وأرس عليه وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا مَّبِيهًا تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تُلْقِي عَلَيْهِمْ سَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ سَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ سَجْعَلَهُمْ كعصف, كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين سنلتقي ان شاء الله في السوسن القادم Bəzi qeydlər var, mümkün qeydlər, onları götürəcək və biz dediyimiz kimi ə, təcvid elmini örgəmək ki, müxtəlif üslublar var. Birinci üslub odur ki, ə, təcvid elmini yəni, yalnız quru formada örgən edir. Yəni, götürük, məsələn, idam nədir, ixfa nədir, mədnədir, qün nədir, bundan götürük və bir də var tətbiq üzəndə yəni, örgənliyi. Və ən gözəl üslubda fayda verən üslub məhz təcvid elimi tətbiq üzəndir. Yəni, Buranı oxuyub, onun üzəndə tətbiq etdirək, öyrənmək ən faydalı və ən gözəl üslublardandır. Və biz dedik ki, Buran elimi təlaqdi elindir. Təlaqdi nə deməkdir? Yəni, oxuyuruq və siz də bu gün oxunuşu götürürsünüz. Yəni, çoxlu suallar gəlir ki, Quran əzbərləməyin ən hasad yolu, Quran əzbərləməyin ən hasad yolu. Ən hasad yolu deyilən bilə anlam yoxdur. Quran elmi tələq qeydindir. Məllimsiz və ya Quran məllimi olmadan bu ilmi öyəmək düzgün deyil. Məllimsiz öz-üz görür ki, Quran məllim olmadan əzbərləyən qardaşlar, baxırsan ki, nə qədər səhv var. Və bu səhvlər də sonra dilə yakıb və düzəlmir. İnsan. Dilə yatır, zəll. Ona görə ən güzəl üslub tələqdirir. Tələqdir. Bir nəfər tapırsan, hansı ki o bu işlə nəşrul olur və ona əzbər etdiyin surələr dinlədirsən və o da dinləyir. Amma elə bir adam tapırsan ki, doğrudan da işin sahibi olsun. Yəni, məsələn, hər adamı yox. Çünki ə, qardaşlar var, bəzilərinə biz dərs keçdik və onlar, deyilər ki, biz əvvəl belə oxumurdu, onlara da dərs keçirdilər, belə formada oxumurdu. Yəni, ona görə nədir? Yəni, məllim də gələk düzgün bir məllim olsun, yəni, işin sahibi olsun, yəni, bu işi bilən olsun, mazaran olsun deyə ən gözəl üslub, məhz Qur'an-ı kəlmi məllimlə, Qur'an məllimi ilə əzbərləmək və ya oxuma İnşallah, kim oxumayır bizdə? Sən oxumam, sən qədər. Bəli, oxu. Ağubu billəhi minəşşəyqanirracim Dodaqlar rüyışdır. Ağubu billəhi minəşşəyqanirracim O nasıl? Ağubu billəhi minəşşəyqanirracim Baxın. Ağubu billəhi Bir daha. Bəli. Ulu şey, billə minəşşəyqqanil racim olmaz. Ra hərfi nədir? Fəthə ilə diyorsa damma ilədir. Bu nəyin alamətidir? Dammanın alamətidir. Və ona görə sən deyəndə ki, Əulu e billəh minəşşşəyqqanil racim Bu düzgün deyil. Çünki sən racim sözü fəthədir. Və fəthənin alaməti isə, fəthəsə, fəthənin alaməti nə olmalı? Əuqu billəhi minəşşəyib banirracim Ona gör, racim sözünə fikir Əuqu billəhi minəşşəyib banirracim Şeytan sözündən sonra barmaqlı dodağın üzərində qoy və kalış qabağı getməsin Şeybanirracim Heç bir yerdə bamma yoxdur Əgər damma yoxdursa, dodağını da qabağa gəlməz, üzgün deyil. Çünki məxrəcə təsir edir, səsə də təsir edir. Bax, əużu billahi minəşşeytanir rəcim. Atın məxzəci aydır. Əużu belə qoy. Ha. Euzuduvav. Euzu. Əu. Aydın. Euzu Əudu sonra barmağını qoy dodağımın üzərinə. Euzudun sonra barmağını qoy dodağımın üzərinə. Və çalış dodağı sıx ki, bax Euzu billahi minəşşeytanirracim. Görsə səsətə adaslar. İndi dodaq heç bir rol oynamır. Dodaq ya aşağı ya da yana gelir Aydın bir daha quruğu dinləyən şeytan vaxt lazım. Buyur. Bismillahir-rahmanir-rahim. Deməli, rə hərfində qardaş fikir şey versəzsə, qalın hərflərdə dodağın qabağa verir. Və bu ümumən burada Azərbaycanda bir ara belə bir söhbət çıxmışdı, bilmirəm, kim tərəfindən, ki, qalın hərflərdə dodaq qabağa verilməlidir. Və bu, yəni, şeyxlar bu haqda danışanda qiraat ərimləri bunu ammi, yəni qorandan necədər anlamı olmayan insanların fikri kimi bunu deyirlər. Yəni, qalın hərflərdə dodaq qabağa gəlmir. S Sa, ta, da, qa. Bu düzgün fikir deyil. Bu, dammanın əlamətidir. Damma. Və ona görə, əh, məsələn, biz inkuntum sözü deyəndə, deyilir belə. İn-ku-əntum, in-ku-əntum. Nəyə görə? Çünki nundur, sukunlu nundur. Nun zamanında nə olur, gelir arxaya. Əksirətdir ki, in-ku-əntum, ku yəni, bu cür şeylər, ki, ra hərfi qan hərfdir burada. Hökmü qanındır, incə deyil. Amma udməydəcə dodaqlar qabağa verilərdir. Bir daha bismillah deyim. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillahir de, damma var. Bax. Ona görə də dursan, Bismillahir-rahmanir-rahim. Təsrəbdirsəsə belə tutmağın, təsrəmləmir. Bax, Bismillahir-rahmanir-rahim. Dudağlı. Barmağını belə tut. Dodağın qaçmasın qabağa. Şəhbəyədən şey raq hərfini demək istəyən Dodağın qaçır qabağa. Çalış onu müəyyən bir evdə Yəni təcrübədən keçir ki Dodağ getməsin qabağa. Birinci ayət. Bir daha. Məli birinci ələm. Təra, təra, ələm təra? Tə incədir, rəisə qalındır. Təra, keyfə faala? Ən əsas qaydalardan da biri, ən əsas qaydalardan da biri və yaddal saxlanılması qaydalardan biri. Fə Quran alimlərinin qiraət əhlinlərinin öz tələbəsinə ən birinci və ən əsas nəsihətlərindən həmin bu qaydadır. 2 dənə eyni hərfi Okşar oh, hərif, okşar oh, hərke ilə gələrse bu zaman birinci hərfe dikket yitirilir. Yani اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ كَيْفَ فَعْلَ Ney ne? Fadir. Ondan sonra bir də ne Fadir. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ عَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ Əlm tarə evet. keyfə alə rabbuk bi əshabil fil. Daha. Onu görə birinci hərfə dikkat edilir. Əlm tarə keyfə fəələ. Əlm bu cür oxunuş dodağa çok ağır gelir. İki, bir, bir anda, iki dənə hərfi, eyni zamanda və eyni hərkə ilə və başqa-başqa sözlərdə tələfüz etmək də odağı çox çətindir. Yə ixtilas edir, ixtilas. İxtilas nədir? Tələsir. Hərkənin üçdə bir hissəsini deməkdir. İxtilas. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə MİN BAĞDİ DƏLİK BUNU KHİR SOSİ su, MİN BAĞDİ DƏLİK MİN BAĞDİ DƏLİK Yəni, i bir hissəsini deyir. Biri var bizdə nədir? bir var e düzdür. Biri var mədə, əə. Biri də var əə. Yəni, tam ə deyil. O eni vətəni üç yerə bölünür. Onun ikisini demirsən, bir istəsini deyirsən. Ve bu cür yerlərdə iki dənə eyni okşar həris, eyni hərəkəyli gəldiydə qarilərdə baxırsan çıxı, çox Kuran okuyanlar da baş verir. Ələm tərə <gülüyor> keyfə fe'lə, keyfə fe'lə, keyfə fe'lə, keyfə fe'lə, və ya idgəm baş verir, idgəm. Ələm tərə keyfələ, keyfələ, keyfələ, keyfələ, Şu ki feynən fe bəli biridir. kim Və bu rəvayətdir. Qarı bunu düzgün oxumadıqda artıq Həfsanəsin qıratindən su siqletinə gedir. Alamutəqeyf faala rabbuka bi iki ən oxşar hərif gəldiyi də, formada gəldiyi də olmuş. İdğam olmuş. Yalnız birincisi sukun, ikincisi hərəkə ilə gəldiyi də idğam olunur. Aydın, misal, aleyhim muqsada, aleyhim mimdir, amma sukunludur. Muqsada isə nədir? Hərəkəldir. Ona buna deyirlər ki, idğam kəbir, idğam səğir. İddğam kəbir... İdqam təbir, hafsanasın qilətində yoxdur. Yəni, böyük idqam. Böyük idqam odur ki, iki dənə eyni hərf gəlsin və ikisi də hərəkəli olsun. Bu zaman idqam olunsun. Hafsanasın qilətində yoxdur. Bir də var idqam sağır. İdqam sağır isə hafsanasın qilətində var. Birincisi, sonu, ikincisi hərəkəli olsun aleyhim muqsad. Bu zaman birinci hərfi oxunur, ikinci hərfi şeddələnir. Aydın oldu? Bir daha oxu. Səyə mütləq bir şəkildə diqqət ver. Inamkariki daha. Inamkariki daha. Alam tarake fe ta ala rabbika bi ikinci qeydimiz bə hadisidir görmədik bu İki eyni hərfi acab iki müxtəlif kəlmədə Biri sözün sonunda, o ise evvelinde iki eyni hərif, eyni hərəçeyle gelirse bu zaman birinci hərfe dikkat yetirilir. <gülüyor> i̇ki eyni hərif, eyni hərəçeyle, yani fə, fə, fəthə, fəthə gelirse bu zaman birinci hərfe dikkat yetirilir fəthə diqqət yetirdilər ki, sonuna yəni sonuna bəli diqqət yetir. Bəli, hökumudu, bəli. Diqqət ki, düzgün tələffüz olsun. Ondan sonra buca ən problemli bəhəs. Qarışır bəhəs indi əksəriyyət əksəriyyət bəhəsinin haqqını vermir. Olam te rəkəyfə fairə rabbuka? Rabbuka, Rabbu, Rabbu, Rabbu, Rabbu, Rabbu, Rabbu, Rabbu. Habaqı tamâmıyla dəyəndaq, tamâmıyla. Rabbuka, Rabbuka. Olam te rəkəyfə fairə rabbuka? Rabbuka bəəsəbə rəqbə, rəqbəbə Alam tarakati kat al-rubub bi ashabilti. Deyə. Alam tarakati kat al-rubub bi ashabilti. Həni daha incə. Bi ashab, bi ashabil. Və ki, bəzən buna ha dir, ha. Bi ashabil ha. Ha dir, hadha incə. Ha ha xass daqt qıl. Yox, qan əliflərdir. Xoxsa, qan əlifləri hansılardır da orada? Hansı da qan əliflərdir? Qan əliflərdir. Ra. Yaxşı, taxı. Taxı, ra. Amma ra. Hə. Qaftar. Saad üçün düzdür, dördə qalma. Ha. خ ص ض ط ط خ ص ض ض غ Allah. Bu ləqəbiddir ana hansı səhifələrdə qalın hərflərdir. Hansılardır müəllim qalayırlar? Mənə qala translavdır. Səndən də soruşmaq istədim. Xa. Dimal sura Xa, saad, dad, ğayn, rein, pa, va. Baxın, əlif deyil, b de. Çünki a ilə olanlar incədir. Aynın onlar qalındır. Yalnız ra hərfi qalın hərflərin içinə daxil deyil, çünki dəyişkəndir. Tam bir şekilde dəyişikləndir. vəl fə Tam bir şekilde dəyişir və bütün qalıncılık sifətini itirir. Ona qorruq ra hərfi qan hərflərdir. Bu bir. İkinci ra hərfinin qan hərfi olmamasının səbəbi də baş qiraitidir. Çünki bəzi rabatlərdə, daha doğrusu bəzi rabatda yox, əksə rabatlərdə gəlir üçün baş qiraiti. Ümumən, ra məhə hətta fətələ olsa inci oxunur, oxuyur. Okay. Kəfirə Kəfirə Kəfire. Və bu da ona dəlalətdir ki, Ra keçmiş ələblərdə, yəni Peyğəmbəlisən vaxtında ümumiyyətlə qalın deyilmirdi. Bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə incə. Amma deyidim, yetki ərif isə bütün hallarda bütün qüvətlərdə hamısında qalındır. Ona görə məs. aynlar bu deyirlər ki, budur, yetki ərifdir. Ra isə elədir. Ra ince hərifdir. Vaş qürətinə görə. Vaş qürətinə görə ince hərifdir. Hafs qürətinə isə bəzi elədir, ince bəzi elədir isə qalındır. Onun qalın həfləndir. Hə hansıdır məli? Xussa, dav, tim, qil. Bu sözcəcbəliyim. Xussa, dav, tim, qil. Xussa, xasa. Dav, tim, dab, qay, qa. Qil, qa, va. Zayıq, va. Za Za, za deyil La, la, la, la Biz Ona deyilər Əvzalimin, əvz Bir dəndə də qeyd edim ki Bu, va-dı, Burada Həva axını, hava çıxmır Dodaqların, dilin arasından Hava çıxmır Əvza, əvzə Deyə çıxmır Əvza, əvzə, əvzə Lə, də, də, də, də, bir barə, əzz, bir barə, Xussa, dağ, təm, tıl. Xussa, dağ, təm, tıl. Xa, sa, sad, ta, qayn, ta, qaf, la. Hansıdır qanun harflər? Məliyim, qayaq dedin, mən Aysal Qussa Dahtın Qiz Biz deyəbəliyik qızdır, deyəbəliyik olmaz Qıl Hansıdır? Çünki qiz deyərsən, duydum, o, bu, siz zeyn gələr yanlıq Zeyn Zə Zə kanəfi La Qıl Hə, hansılardır? Ta Sa Ta Ay La Beşə şey Ta Ta Ha Sa dal da, yaxşı bu qan hərfləri mənası nədir bismillahir rahmanir rahim mə oxumaq düzgünü düzgündür nə görürəsən çünki qan hərfi deyil bu qan hərflərini bilməyin yəni səbəbi Bilməyi nəyə görə biləyir, çünki oxuyanda deyək ki, düzgün deyil. Hüsvə valla niyə düzgün deyə bilən, çünki ma yox, mədir, mə incə ərifdir. Yətdi dənə qan hərflər var, bu da ma deyil, mədir, mədir. Yətdi dənə. Bəli. Bəli. Allah razı olsun. Bəli. Başda. Və bu 7 dənə hərifdən 3 dənə hərif var ki, kəsirəli olanda hərif özü incələşmir, hərəkə incələşir. Baxın, fikir verin. Ra hərifində hərif incələşir. Ri, Zi amma 3 dənə bu qalın hərifdə isə hərif, hərif qalın olar, qalın hərəkəsi incələşir. Ri, QI, QI, hərif yenə də qalımdır, onu sən demirsən, QI, QI, gi, yox, QI, QI, QI, QI, hərif qalımdır, amma hərikə incələşir. Bunlar hansılardır? BAF, GAYN, bir də XA. Deməli, dördü formasında, üç hal üçündə də qalım formasına qalır. Sa, si, su. Qalın nə deməkdir? Kəsli olduğu halda i olmur. Olur si, si. Çevrilir i-ya yaxın. Səbəbi? Çünki bu hərflərin oxşarı var. Si, si. Biz bunu inci halda desək, olacaq si, olmaz. Amma qalp hərfinə oxşarı var. Yoxdur, bir, bir nədədir. Onu deyil, deyil, çıxdı ki ki ümmə bir qayda yoxdur ki, qarın hərflər i hərfi gəldiyi zaman ü olur. Belə bir qayda ümumən Quran yemdə yoxdur. Amma hərif oxşamasın deyə bu qaydanı qoyublar. Bu görə tələffüz olur. Hərflər bir-birinə oxşamasın. Və biz ki ərəb dili zəngindir. Hərflər bir-birinə oxşadığı halda oxşasa məna dəyişir. Deməli 3 də hərifdir. Və idə qiylə ləhum lə tufsidu fil-alm, və idə qiylə ləhum olmaz, və idə qiyl, qiyl, hərif qalın ona qalı, kəsrə isə incələşir, çünki kəsrə idir, incədir, məxrəc qaf, məxrəc eynidir, hərif də qalındır, hə, qiyl, əlbəttək belə olmalı, qiyl olmaz, qiyl, Qİ, Xİ, Xİ, Xİ Hərifiyəndə qanun olar qalır Xİ Amma kəsindir açıq. Və ya hansı? Qİ, Qİ, Qİ Ona görə Rabbəmə lə tuzil Lə tuzil Lə tuzil İncə formada qan desəm, Çünki sunlu bir halda gəlir Mənə səx Düzdür Mə-mə-səx Söz deyil, nə Bu da düzdəli buluruz ya, hansı tüzdürə? Mə-mə-səx Mə-mə-səx Xa hərfinə deyil Qavındır deyil Sikunludur Biz dedik, olanda nəyə baxırır? Özündən əvvəlki hərfin hərəkəsinə Özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi nə olsa nə olur? Fəthə damlı olsa qalan nänsə ədi ədil onda nänsə nänsə olmaz nänsə bu hərif bu dəyişir qalan o bura hərif isə stabdır deyilir sa si inçe desəm o si bu da sina oxşar olduğu üçün düzgün deyil onu deyə i ilə demirik ümumən üç halın üçündə də qalan olur o buna xasdır ta tam oxşarı var hansıdır qa qa tər. Tağın oxşarı dəldir, tər dey. Tağın var, həm ət ət ət, ət Sıra ta ta ta demək düzgündür. Bu, həmsifəti. Həms, çıldamaq deməkdir. Və bu hərflərin bəzi hərflərin sifətidir. Ta hərfində həmsifəti yoxdur. Pa, pa, pa, pa. Da da deyil, ha. Bax, Bəzi yerlərdə oxuyur ki, ə, Sıra bal, sıra ballədina, sıra bal, mustaqim, sıra bal, da. Da, -da deyil qardaş qaq. Ta-dı. Amma Azərbaycan dində bu tı yoxdur, da Yəni, Ba, ba, müəyyən bir vaxt lazım bu hərfi demək üçün. Dilin ucunu, üzvür dilin ucunu yuxarı kəsir dişlərin damağına toxundurmaqla və bir müddət havaxını saxlamaqla qalın bir formada. Ba, ba, ba və bu ba hərfində həm sifət yoxdur. Amma ta, ta, ta, ta, ta burada həm sifəti var. Və ta hərfində ümumən həm sifət yoxdur, ümumən. Onu böyle formda okma. Ehdine sıra qal musbeqim, sıra qal lezine En amta aleyhin demir, düzgün deyil. Ehdine sıra qal musbeqim, sıra qal lezine Sıra qal lezine, sıra qal ta, ta, ta, ta. Bir ta, bir ta, bir var da. Üçü de başqa başqa elftir. Bir vaxt ta, ta, bizim ta, oxuduğumuz ta, hamı deyirik sıra ta, ta, ta, bir bu ta, bir vaxt əsil ərəb tası, Quran ilmində olan ta, ta, ta, ta, ta, ta, bir də var, bəzi qardaşlarımızın dediyi ta, deyirlər da, da, sıra ba, işməsiz, edinə sıra bal-müsləqin, sıra bal fikir versəz, sıra bal-lədinə deyir, ba, da, da deyir. Və bu hərfi əda etmək üçün inşallah Allahın izni ilə sabah imtihan olacaq bizdə keçdiyimiz sürələr əzbər soruşam. Yəni, mən nəyə görə əzbər yəni, istəmirdim, soruşam ki, qoy biraz az ə, qrupa, yəni, yəni, yəni, yəni pis-pis mənada çıçmazsa, yəni təmizlənsin, nə mənə təmizlənsin, görə kim elm üçün gəlir, kim də vaxt keçirmək üçün gəlir. Quran elmi belədir. Baxırsan, görürsən, kim elm üçün gəlir, elm oxuma. Bir də başı, əsək gedim orada oturum, onsada işimə bir salı qabım, yarım salı qabım, yarım salı qabım, yarım salqalım, Artıq mən bilim ki, kim bu işlə məşhuldur, onun üzərində işləyim. Yoxsa la 10 də özənəşkin, bunda zəndəşkin, bu da isteyir, o da istiyin, olmaz. Elim tələbəsi gəlir elmi isteyinə alsın, arzulu ilə alsın. Yoxsa mənim yuxum gəlir. Hə, bu yuxum gəlir, çıxım vermə və sabah sün halım yaxşıdır qalıram, bu görə elim tələbəsi olmaz. Xüsusən də Quran-Kərim elmində. Çünki bu elim cülh tələb edir, güc tələb edir. Yuxun olsa da belə yuxunu gərək verəsən. İşin olsa da belə işini də verəsən və istəsən də, istəməsən də oturasan və nəfsimi sıxıb əzbər Bu ilim bu, bu cür ilimdir. Başqa ilimlər kimi deyil. Oturub, kulaq asasan ki, hələ, nə qəşəyini danışdır. Şey Ayrın. Ona görə mən əzbər hələ ki, soruşmurdum. Bilim, kim dərsə gəlir, kim dərsə gəldir. Kim Quran oxumaq istəyir, doğrudan da o işin sahibi olmaq istəyir. Yoxsa elə belə gəl-belə özün üçün oturuq da ilə bilə. Səvabdır dəyək oturuq məclistə, səvab üçün. Biz burada oturmuqq səvab üçün. Səvab öz yerində gələcək inşallah. Biz burada oturuq ki, quran kərimi Allah'a, Allah öz elçisine indirdiyi kimi okunması, örgənli üçün Düzgün formada okuyup, okurtulmaq üçün oturuq burada. Səvab öz yerində gələcək, o heç. Səvab üçün ot oturaması olsun. Amma niyyət burada səvab deyil. Niyət burada elm oxumalıdır. Harada qalmışdırq? Ha, hə. və inşallah biz sabah Allah'ın ziyni istəyirsiniz əgər istəyirsinizsə sabahı, sabah dərs keçməyə əgər istəyirsinizsə bir gün mühlət verək, vaxt verək siz keçdiyiniz surələri bir təklarlı ilə mən bir imtihan edir yavaş-yavaş ki, sonra bir 30 dən sonra keçdiyirdən sonra dəaq deməyəsiz ki A, biz oxuya bilmədik, yavaş-yavaş götürək imtihan edir, sonra baxaq kim bizlə davam edəcək, kim də davam etməyəcək Çim azbəlləyib, çimdə azbəllənməyib yatıb. Baba niyə kizmir? Görə, hazırsa o bir duacıandır ki, qapa açmırsan. Yo, qapaşmayınə görə, çünki dinəsində vaxt yoxdur. Sabah o səhər səhər vaxtı gölgəsinsin. Yeri götürəydə yavaş olursan. Yo, no. sən necə? Baba qla Sabah dərs nəyə görə mə? keçməyəm. Mən bu dinəm təklif ki, sabahsın bu vaxtı oturub azbəlləyəsən. Yəni işə gedəndə bizə deməsən ki, mən işə, gedir, işə gedirəm, va vaxtım yoxdur sübdən sonra, məsələn, bir saat yarım iş varsa, onu sən evdə oturub və ya burada oturub, yuxarı çıxıb əzbərliyəsən ki, sabah hazır olun. Əgər istəyirsinizsə, bunu da təklif edə bilərim sizə. Əgər istəyirsinizsə? Doğru, bəyə amcaq. İstəyirsiniz? Hə, bak görürsən hədiyələr. Yəni, i̇stəyirsiniz yəni möhlət verin vaxtra. Amma hədi sən, Deyir, bir məsulətmə altta girsən, nə bilisən də? də. Oturmanısan <gülüyor> və əzbərləm baxır, bu nümunə cilgində yana 4-5 surə qabaqdan əzrləyir. 4-5 surə, 4-5 lazımdır bəzi qardaşlar 4-5 surəni də əzbərləmək, əzbərləmək 30-dan sonra olar olar. İxlas, Fələq, Nəs, Kəfirum, İza caa Rasulullah, Tabbat yada, Quraysh, Maun, Kəvsar, Asr, Humaza binafir. 12-dən sonra sure az deyil, qardaşlar. 12-dən sonra sure az deyil. Əgər, baxın, evdə gelib yatacaqsınızsa, o vaxtdan istifadə etmeyecəksə, gələk dərsimizi burada keçək. Yox, doğrudan da oxumaq, əzbərləmək istəyirsinizsə o vaxtı. Yəni, heç bir hüccət olmasın ki, mən işə gəlir edirəm, mən vaxtım yoxdur. Elə üçün, burada oturan vaxtı gel əzbərlə bir səhər də, sada <gülüyor> olaqda, olaqda söylerdə, olaqda. bir səhər nə qədər əzbərləyə bilərsən. Əhsən. Sabah dərsə gələn tələbələr. Bir səhər so, də əzbəli mə. Sabah keçəcək. Sabah keçəcək. Və. yenə də əzbər soruşuram sizdən. Sabah və ya bu əzbər edəcəyisiz. Yaxşı, Yax, belə eləyək də, belə eləyək, müəllim, belə elə. 3 gün vaxt verirəm, 3 gün. Üç gün əzbərləyin. Tərsimiz davam edəcəyik üç gündən sonra imtahan olacaq. Mənim, bunları bir hələn bizə dinlədim, görürün, əzbərləmiz siz, əzbərləmiz siz, artıra-artıra qeyirək, axır artıra, nə olacaq bərin? Əzbərliyim görək, hər dərsdə deyirdim, bizim dərslər əzbər dərsidir, əzbər dərsidir, əzbər dərsidir. Bir əzbər gələn dərs danış mənə inşallah, görürüm, ondan sonra deyicəm artıraq, artırmayaq. Oldu? Ona görə üç gün, əzbər dərsə, üç gün var. Bak, üç gün, inşallah, bu gün neçəncə gündür? Üç gün dərs olacaq, üç günə özü və hazırlaş. Özü və cümə günü. İnşallah, ya cümə ya da altıncı gün imtihan eləyərik. Oxumarıq, yalnız oxutduram. Fulan kez, filan suranı oxu. Fulan suranı oxu. Fulan suranı oxu. Daha dərsə gəl gəlməmək, sonra təzdən gəlmək söhbəti yoxdur ya. Əlhamdə, yadlaşım yaxşıdır. Biləcəm, kim oxuyub, kim oxumayıb. ha hə. ربك باصحاب الفيل باصحاب Bu burada bir qayda yoxdur sözün sonunda olan meddu ivadı ibad. Ve bu kasra deyib 2 4 və ya 6 hərəkə miqdarlı uzada bilərsən Alam tara keyfa faala rabbuka bi ashabil fil sir nəyə uzadır? Yəni yani. yani, eyni misal alhamdülillahirabbil alamin eyni misal. 2 4 6 hər kim qədərində uzatmaq ixtiyarınız var. 2-ci ayəni oxuyaq. 1-ci ayədə məcəhç bir qəd yoxdur. Az qəlin üzəldə görmədim. Üstə biz onu izahat et, etdiqda de, o da feizah etdi ki bu qayda ərəb dilinə aidddir. Bu xeyr. Quran ayəti: "Əlm tara keyfa keyfa keyfa keyfa olmaz. Keyfa key kə, keyf keyfa. Düz bir biraz eyli və eyli çalmaq oxşarlığı var. Amma ey deyil. Ey ey qiraətdir. Bismillahi məjreha və mursaha. Hafsana sməddəkdə Allah ondan razı olsun qardaşlan. Heç bir yerdə e yoxdur. Yalnız bir dəna hut suru sırasında gəlib, rəvaiətlə. Və bu da Qur'an kəmi rəvaiətlə gəlməsini, sənədlə gəlməsini subsubut deyil, rəvaiətlə gəlir, sənətlə gəlmir, elə belə gəlməyib. Bütün yerlərdən məcrəhəslə qılmalıdır. Məcrəhə. Amma məs o yerdə mərihə oxunur səbəbsiz. Yoxdur səbəbi. Məcrəhə ayın oxunur. Olar məcrəhə, məhfsamə və təcib olması budur ki, əynən okuyanlar ki səid-i hamzədir, bu aynə, aynə okuyan. وَاَضْضُحِ وَاَلَّيْلِ اِذَا سَجِمْ سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلِ اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوِّ əynən okuyan bu aynə okuyan, مَجِرَهَ əynən, aynə okuyan, dəyibin, مَجِرِهَ və bu da rəvayətdir Quran-ı kərimin Allah faala tərəfindən nazın olmasının və sənədlə gəlməsi, elə belə gəlməsindən yəni deyil, elə belə formada gəlməsi deyil 2-ci ay buyur məlim, sonra bir qeydiniz var o qeydiniz ki, eynən oxumur məlim Ələm təra keyfə demək düzgün deyil Ələm təra keyfə keyfə, keyfə, keyfə, ey eyə istə istəməz gedir səs gedir amma ey deyil, ey yoxdur Qureyşdir, Qurayş, Qurayş, Qurayş. Li ilafi Quraish, düzgün deyil. Li ilafi Qurayş. Yaxı nəyə gürəl e ilan dillir? Yəyə keçməndir. Vəli, çünki ye ilan fethə birleşdiyi zaman, dil e kimi tələfüz edir, daha sattı. E, keyfe. Keyfe denir, çox çətindir. Key, çünki e zamanı, Ağız tam açılır, kə, yiyizdə zamanı dilin ortası yuxarı damağa dəyir. ya yəni, o demək ki, ağız bağlanmalıdır. Yəni, eyni zamanda açılıb bağlanmalıdır. Bu da dodağa və dilə çox çətinliyi gətirir. Onu görə hasad bir tərəfə çəkir. Nə tam bağlanır, nə də tam açılır və ey deyir. Kəy, baxın, açılmadı. Kəy, bir vaxt kəy, bir vaxt kəy, orta bir şeydir. Ortası. Ona görə ne Orta bir şey götürür. Orta. Kəyyy, kəyy, açılmadı. Kəyy, amma bəl birə açıldı. Ona görə. Çox gülməndir. Evet, Buyur. Qəlmər fələ nərələm də aqsəsiyyəm çoxu? Qəsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr də aqsələr Fil-arq deyib mən qardaşım. Fil-əl. Fil-əl. Quranı ilə deyirəm. Mən fil fil-əl. Dülən fil-əl. Əl. Əl. Deyib tam iş çıxmurda. Əl. girmədə, dıynə işimiz yoxdur. Dıynə indi gəlir işimiz. <gülüyor> Okuyanda yox. Başka vaxtda qardaşım. Gündə onların gəlir. Məcireyə halıydı. Qabudun məcireyə də İndi yox, indi yox, indi yox, indi onur varmır, varmıq deyil. Var, başqa vaxt. Dad hərfində inşallah gəlir, indi tadlı sözü gəlir, orada oxuyarım, dadı izah eləyir, dad nə söhbətdir. İkinci ayət, ikinci ayət qardaş oxusun. Bəli qədər. Sualım var? Cəhədə dün məhələdiyiniz. Və min vaslihi fəcimun şinun yəu. buyurur. Dilimizin orqasından... Üç hərif iş görür. Şəh, şəh, yəh, dilimizin ortası. Bir var, yəh, yəh, ye. Azərbaycan yesə dilimizin ətrafını yuxarı dəyilməklə, yəh, yəh, yəh. Ye. Ərəb yesə dilimizin ortasını yuxarı damağa dəyilməklə, yəh, yəh, yəh, Azərbaycan dildə, yəh, yəh, yəh, yəh, yəh, yəh, daha biraz az qalın formasıdır. İnşallah qardaşlar, bu əzbər dərsini keçəndən sonra haradasa, 3 gün, dörd gün, nə qədər vaxt tələb olsa, ancaq hərif dərsini keçək, məxrajlər. Ancaq, ta ki, bütün məxrajləri tutarmayınca, imtihan etməyincə, istədiyin hərifləri almayınca, o, bura həriflərə, soralara keçdiyi yoxdur. Allah'ın izni ilə. İkinci ayət, buyur qardaş, sorulmanı ilə. Buyur. Bir daha. Əuzu billahi minəşşeytanir Bu ayədə 4 dənə diqqət olması bir ünsur var. 4 dənə. Və Bəli? Yox. Bələ? Ümumən, on okunuşu həlm demirəm. Bir həlm bu ünsulları zahir sonra on okunuşuna keçəyik. Birinci bir ardaşım, ələm yəcə, yəcə, yəcə, qalqaladır. Bölgü kişiydi, kişiydi, kişiydi, nəcələ, aydın, ələm yəcəl, sonra keydəhum deyil, keydəhum key, key, key, key. deyil, keydəhum deyil, so, keydəhum deyil, minnən fiil. Ona görə İmam Cəmzur deyil, وَحْذَرْ لَدَا وَاوِ الْوَفَاءَ تَخْتَف۪ لِقُرْبِهِ مَا وَالْا اِتْتِحَادِ فَعْرِف۪ Dodak herifleri, مِنًا غَفْ مِنًا فَا فَا اِنْ غَفْ Gəlerse dikket getir. Neye göre? Çünki bunların mehraçları eynidir ona göre. O nəyə gələk, fikir vəyibəsən, əksilədi, qayr-i l-məndoodi aleyhüm vəla, aleyhüm vəla, məna, aleyhüm vəla, qufvən əhad, qufvən əhad, qufvən bilin məl vəfəqəni fəhəmə, qufvən və ya, alam yajəl qaydəhüm fəy, qaydəhüm fəy, qaydəhüm fəy, qaydəhüm Baxmin dinləmirəm. Kaydoun Esmi ələn yəcəl kaydoun fi kaydoun fi Bu da çox çətin bir əməliyyatdır. Eyni halda, eyni vaxtda kaydoun Və sonra isə tezdən fəni minin çərindən çıxartmağa çox çəkildir. Ona görə baxırsan ki, girayət alimləri bu ünsura, bu xüsusiyyətə fikir verirlər. Və öz şehrlərində buna deyiblər ki, müğayyət ol, vahzər, vahzə, müğayyət ol, fikir ver. Lədə vavin və fəəntəqtə fə, fə. vavnən və, və, fə və ya birbirine daxil olmasın, liqur bihime birbirine yaxın olduğu üçün. وَالْاِتْتِحَادِ və birbirinin içində olduğu üçün فَعْرِفِ bunu bil bil ki, وَاَوْلًا فَا مِم-in içərinə girməsin مِم də وَاوْلًا içərinə girməsin və ya açıq məni bu yerdə üç tənə okunuş var ikisi səhv biri düzdür ikisi səhv biri düzdür birinci səhvdən başlayırlar birinci səhv mimin haqqını verməmək və həmin şəhərdə olduğu kimi ney nəmək həmin vermə şəbibə məmim və məmim fərid məxrəcinə idğam etmək. Fə dillər şey ələn yəcəl Aydın? 1-ci səhifə. əm İkinci sәү bunu aradan kaldırmak mı? <gülüyor> <çünkü>, kalkara etmek. Elen yecal fi fi aleyhim aleyhim ve Bu da düzgün düzgündü. 3. ve en çetin okunuş. Düzgün okunuştu. Ardaca ardaca var dinadı. <gülüyor> Məni demək və dodaqları birbirindən çəkməyərək oradan fərq çatlar. Ələm yədə'l kəydağum fii kəydağum Bir dən deyin, bakın, gönlün nəyəcəndə çatən dedin. Kəydağum fii Kəydağum fii Bəli. Haa, kəydağum, kəydağum fii Ama bunu dəyilmək lazım. Dəyilmək lazım. Yalnız özgül formal tələffüz etmək lazım. Ve bu surette bu bilinməməlidir. Alam yəca'l kaydəm fi təzrin. Alam yəca'l kaydəm fi kaydəm fi kaydəm fi kaydəm. Əyril məvdu bi aləhim vələ aləhim vələ aləhim olmaz aleyhin wala aleyhin wala adın adın 3-cü məsələ dad hərfi. Dad hərfi haqqında 5 dəqiqə danışaq. sabah təzədən bu ayəti oxuyaq və tamam edək. Qaraşd dad hərfi. Dad hərfi ərəb dilində ən çətin hərflərdən biridir. Və bu dad hərfinin üzərində o qədər ixtilaflar var ki, əgər o prub danışsaq, o ixtilafları mən yıxsam, bəlkə 2 saat, 3 saatlığı yalnız dad hərfinə aid bir münaqişə var. Dadın deyilməsi. Və burada da qiraat alimləri ilə ərəb dili alimlər arasında böyük bir münaqişə gedir. Qiraat alimləri ilə, Quran alimləri ilə ərəb Qiraat alimləri deyilər ki, dad hərfi əlm, əlm. وَمِنْ حَفَّتِي اِذْ وَلَيَا الْأَدْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَ أَوْلُنَّا اِذْنُ الْكَهَرِ Cezar buyuruq, dilimizin yanı, ədras, ədras, ağzı dişlere tokundurmaqla, ister sağa, ister sola dat çıxır. Da, Allah. Obru tərəf ərəb dilin, lügatçılar buna, lügat-alimlər dillər ərəb dilin, bu elə deyil, bu belə deyilir, da, da, da. Və bu daha məşhurdur, bilər ki, bizə deyilər ki, dağ. Amma əsli, əsli Quran elində, qıraat elində tələqqidir. Hansı daha düzgün ola bilər? Məyyən bir rək, yoxsa niçə əsrlər boyu oxunuş formasında gələnlər, özlə bir nəfərlə yox, mutavatır, minlərlə, yüz minlərlə insan tərəfindən gələn, sözsür ki, dağd da hərfin var. Amma bu elə bir məsələ deyil, bunu şişidə ixilaf eləyir, yox, mən də demirəm, yox, mən ixilaflərdim. Əlgərəz olur ki, vaq hərfinin məxrəki vaq hərfinin məxrəki dilimizin yanını istər sağ, istər sol fərq etməz şehrdə ikisi də gəlir İbn-i sağ daha məşğurdur kəs azı dişlərin yanına toxundurmaqla əl, əl, la la, la, la bura şişməsin la la da da so, sola da da da bu hərfi ədə etmək üçün indi alınmayacaq. Bu vaxt lazımdır. Hə? ziya çalırıq. Ziya sifətdə istifala sifəti var. Uzanma sifəti var. Dad da hərfinin sifətində istifala. İstal nədir? Uzanmaq. Qayril <gülüyor> ma'ubi alayhim vəl Boşsa istifalə deyilir. Ramallan sözünün üzərində. Ramallan, Xüsusən dad hərfi suklulu və eşədləri olanda bu sifət bilinir. Bax bu sifətin üstündə indi biraz dayanıb düşülərik. Qayril mədlubi aləhim da bu hərf yoxdur. Yəni bu hərf yoxdur. Ona görə çətin gəlir. Va mal bu bir aleyhimlam La Bu herke eva etmek için En azı bir vak lazım. Biri. Yani bugün oturdum diye ada etti, bir cürt lazım. Öyleyse bir vakti olmaya diyelim, burada gelince bir noktosu yetiyor. Hedinle işlemeyi lazımdır. Ki düzgün formada telaffuz etmeye çalışır. Çünkü bu bizim dilde yoktur. Bizim fikrimizde, dilimizde olmadığı için meyyen bak lazım. Bu bir. İkinci mesele. Daha da herfinde diller zâ. ma... Yok ne Şunu ne ziller? El-Muhim. Ghyril mağzubi aleyhim Za deyir, qardaşlar. Bəli, fars dilində bu hərif za kimi qirir, bəli. Bəli, fars dilini anlama olan insanlar dab hərifi ox, ox, oxuyur, oxuyur, za kimi oxuyur, fars dilində. İnna ənzəlləni Qur'anən farsiyyən arabiyyən İnna ənzəlləni Qur'anən arabiyyən Biz Qur'anı ona ərəb dilində indirdik. Lə'alləkum, siz və ya onlar, anlaya siz deyə başa çözməyik. Və fars dində bu, zadır. Və başqa bir, demiştim qayda ki, fars dində əlif gəldikdə, məyiq olunmaq, mə qalın. Qurankən fars dində indir. Qurankən fars dində deyil, ərəb dilində deyil. Və ərəb dilində düzgün oxumağı ölgənməliyik, çünki ərəb dilində. Bu, birinci. Üçüncü keyf. Kim ba't hərfinin demeyi bacarmısak, Azərbaycan dilində olan v hərfinin qalın formasına keçin. Hələ ki. Hələ ki. Hələ. Meyyəm bir vaxta kimi. On ye dirin nagdubi aleihin vallad va al am bir şəkildə formasın. Nagdubi aleihin vallad deməs. Vallad da, dadaməs. Vallad da. Vələb bələyib. Azərbaycan dilində olandığını disin. Hele ki, bu herifə əlgəşini kimi. Oldu. Ve bu ayəkta, əlem yedə'l keydəm hüm fī tavlīm ki, bəli fī tavlīm ki bəli fī tavlīm. Bu sifət istifadə, uzanmaq deməkdir, uzanmaq. Bu sifət uzanmaq. Biz o dəfə qeyd etdik, yahuca, şüxələn hərfini uzatmaq olmaz. Qayrı l-nağdubi aleyhim ve <və> ləddəllin. Deməyəlməz, nəyə görə? <gülüyor> Çünki bu hərkə sifət yoxdur. Və inşəələləq şeylər var, onu inşallah əzbərləyəcək müəyyən bir məddətdən sonra. 5-6 aydan sonra kirləyək kimdədir bizdən hələ? Kim bizdən davam edəc <gülüyor> O şeylər hər bir hərfin sifətinə öyrə gəlir sənə. Sifət. Və bu sifətlər sənə izah alınmaqdır. Bu hərfin bu sifəti var. Ondan sonra sən tam bir şəkildə hər hansı bir hərfi əda etdiyə də düzgün şəkildə əda edəcəksin. Çünki artıq hərfi biləcəksin. Bir hərfin məxracıdın, bir də sifətini. Aydın, biz nə? Biz məsələn, deyirik ki, ta deməyə olmaq, ta. Çünki bu nədir? Həm sifətidir. Həm sifəti, Alimlər, keçmiş alimlər, kiratemlər ta harfin deyindi, hemşifin deyindi mirlər. Ona gürək həmin yeri Eləm yəcəl keydəhum fī təllin Eləm yəcəl keydəhum fī təllin Keydəhum <Keyfə> Keydəhum Kur'anə bax Eləm yəcəl keydəhum fī təllin <Keyfə> İzlədiyiniz üçün believed that they will brothers said that tabo is not tabo is not a drum it is a rattle tabo li tabo al-hicqal qalalah ustey u hujjatain qalannde alam yecal kaydahum fi tadrid min sure kadir umas onu da dinen qalqalasiz d olmadan ba belə alam yecal kaydahum fi tadlil tadlil heç namaza uzatmas fətne ilə vermə Çünki alınmayacaq, Allah'ınızı da bilmirəm. Çünki bir vah lazım, praktikadan bu gəlib, bu hükürlər. Müəyyən bir vah lazım. Bunu bacarmışsanız, dı dinən, amma qalqalı etmə. Ələm yəcə'l keydəhum fī tablil, tablil, tablil, tablil, tablil, tablil, tablil, oluq. Doğru hərfin səndir dişlərin arasında dişlərin arasında diş, dişlərin arasında dişlərin dilimizin ya. yan işsəsi bu deyildir deyil. ucu ətraf bu da ətraflar bunu Azı dişlər, babu dişlərə toxundurmaqla sağa və ya sola ənnn... Harfa yox da. Harfa yox da. Harfa yox da. bura toxundarsan, sola və ya sağa. Amma məşhur sağda. Da. Ən çox sağ təzmə dəyək. Onda səs soldan çıxar. Yox, ənnn... Səs onda sağdan çıxar. Harfa yox da. Yəni, deyil bu formoda olur da... Məxrəcə sökərəcəm. Ucunu yox, ucu, ucu, ucu olmu. Yəni, ucu qalır havada. Təl... Sağdan. Bəli. O hərfin sifəti belə də? Təl... Deyil, Bax, bu, zədə ilə, bax, təavlanır. İnşallah məxrəc dərsini keçəm də marahat olmayı.